Міхайль Енде. Диявольський геніально-алкогольний пунш бажань. Текст читає Сергій Робчук. П'ять хвилин по шостій. Ошелешений домовикус роззявив рота. «Вікно!» – нявкнув Маоріццо. «Здається, маестро, стукають у вікно». Він видаляпався на підвіконня і визирнув у шпарину між віконницями. Там хтось сидить. Птах, здається. Схожий на ворона. Домовикус не здобувся намову, тільки руки здійняв. Мабуть, йому щось дуже потрібно, припустив котик і, не дочекавшись указівки свого господаря, розчинив вікно. Разом із хмарою снігу до лабораторії влетів птах, такий поскубаний, що його можна було прийняти за велику безформну картоплину, в яку задля годиться встромили кілька чорних пір'їн. Він брюхнувся посеред кімнати і кілька метрів проїхав долівкою, ледь тримаючись на тонких ніжках. Пір'я в нього стирчало врізнобіч, а дзьоб обурено клацав. Гей, чом не квапитися двері відчиняти, так і до смерті достукатися можна. Час стріляти почали, помилуйтеся, що ви накоїли. Остання пір'їна у хвості лишилася, і та на волосині висить. Отже, погляньмо, куди ми потрапили. Аж раптом він помітив, у кімнаті кота, який не зводив із нього круглих пломенистих баньок і втягнув голову між крил, наче згорбившись. Його сміливість розтанула, як сніг навесні. «Геть, птахоїде! Навіть не думай!» Якщо чесно, Маурісо, котрий за своє коротке життя не спіймав жодного птаха, тим паче такого великого і лячного, не зразу до Петров, про що йдеться? «Вітаю!» – шанобливо нявкнув він. «Ласкаво просимо незнайомцю». Між тим Чаклун міряв птаха недовірливим поглядом і мовчав. Той почувався ні в сих-ні тих. Покрутив головою, перебігаючи очима від кота до химерного дядька і, зрештою, каркнув. Якщо б нам не важко, найбудуть такі ласкаві і зачинять вікно. Крім мене, більше ніхто сюди не залетить, а я дуже заморрився і, здається, схопив ревматизм. Не хочу застудити ще й ліве крило. Маоріціо слухняно виконав його прохання, а тоді обійшов навколо нього, аби переконатися, що гість не зазнав аж надто страшних ушкоджень, хоча той зрозумів зацікавленість кота по-своєму. «Маоріціо», – зненацька прохрипів Чаклун, до якого нарешті повернулася здатність говорити, «запитай цей гайворення, що йому тут потрібно». «Мій любий маестро, хочу знати, яке твоє ім'я і що привело тебе до нас». Голосом справжнього аристократа звернувся до ворона кіт продовжуючи ходити довкружнього дедалі вущими колами. Птах покрутив головою, а тоді нервово підморгнув котові. «Передай своєму маестро мої палки вітання. Звати мене Якоб Кракель, і я, так би мовити, повітряний хлопчик на побігеньках. Постане стиранню пиріхи його шановної тітоньки». Тут ворон підморгнув іншим оком. «До речі, ніяке я не гайвороння, а старий мудрий ворон» якому довелося чимало побачити у житті. Ну ж, бо не вдахо, передавай мої слова своєму господареві. Та де ви, ворон?» – глузливо пхенькнув домовикус. «Тобі табличку на шиї треба повісити, бо інакше ніколи не здогадаєшся». «Кар-кар, як дотепно!» – набурмосився Якоб Кракель. «То що ж за лихо з тобою скоїлося?» – співчутливо поцікавився Мауріцю. «Кажи, не соромся. Мій любий майстер тобі допоможе». «Що за лихо? А хіба ви не знаєте, які зараз лиха трапляються?» – похмуро зауважив Якоб. «Отруйна хмара, наприклад. Останнім часом такі хмарки дуже часто скупчуються, і ніхто не знає чому. Мені пощастило потрапити в неї, через що я втратив майже все своє пір'я. А друге лихо – ти, жахливий птахоїде, бо наразі я змушений стерчати зовсім близько до тебе». Він знову підморунув котові. «Передай своєму любому маестро, що коли йому так уже не вподоби на мене дивитися, то нехай підкине мені якусь одежинку. Крім цього пір'я, у мене нічого немає». Маоріціо здійняв пичку до чаклуна. «Бачите, маестро, він такий потребує допомоги». «Запитай краще у цього ворона, навіщо він тобі підморгує?» – пробурмотів мотів Одначе Одначі Якуб Кракель не дозволив котові бодай роту розтулити. «Ненавмисне, пане Чаррівник». Ненавмисне. Нерви, знаєте. «Еге!» – кивнув домовикус. «І чому ж ти так нервуєш?» «Бо не подобається мені пихаті істоти, котрі розмахують позористими лапами і витріщають на мене свої баньки. Тут Маурісо второпав, що його образили. Звісно, подарувати кривникові таке приниження справжній аристократ не міг. Тому, набувши поважного, на його думку, вигляду, тобто наїжачившись і притиснувши вуха до голови, він зашипів. «Маестро!» Дозвольте мені обпатрити цього дохвалого пустодзьоба. Червік узяв кота на коліна і почухав йому за вушками. Зачекай, мій маленький герою, заспокойся. Він сказав, що прибув від моєї шановної тітоньки. Треба вислухати, що він хоче нам повідомити. правда питання в тому, чи можна йому довіряти, як гадаєш? Принаймні, манер у нього зовсім немає, нявкнув Мауріцо. Ворон змахнув своїми жалюгідними крилами і лайливо каркнув. «Дзібніть мене в гуску, аристократик кляті!» «Дивно!» – промимрив домовикус, чухаючи кота. «Дуже ну, дивно. Моя тітонька особа надзвичайно витончена. Як до неї міг потрапити такий грубіян?» «Га!» – вибухнув правдивим гнівом ворон. «Ну жбо, випустіть мене звідси! Що я взагалі тут роблю?» – подолав у важкому стані таковістань ще й уночі, змагаючись із віхолою, щоби передати повідомлення під моєї господині. А замість вечері мене нагороджують образами. Обзивають пусто дзьобом і грубіяном. І ще й погрожують з'їсти. Та найгосподиня повертає додому, поки не доїхала. Що ти верзеш, вороне? Розкулювався домовикус. До мене на гостину збирається завітати тітонка тиранія. Коли? Якоб Кракль розсердився ще дужче і стукнув дзьобом по долівці. Зараз, негайно, цієї миті, будь-якої хвилини. Вона вже майже тут. Домовикус відкинувся на спинку крісла і застогнав. «Мільйон бородавок мені наніс. Що години новий клопіт?» Ворон схилив голову на бік. неприємна новина, здається. От собі і маєш. Їй, донька Тиря, ненавідувала мене вже понад півсторіччя», – поскаржився чарівник. «Чого це їй заманулося зненацька припхатися? Саме сьогодні її присутність тут дуже недоречна». Ворон змахнув крилами. «Но вона вважає...» чого Кончі має провести сьогоднішній святковий вечір з улюбленим Небожем. Бо Небіж, мовляв, має якийсь особливий рецепт пуншу або що. А сама вона такого пуншу нібито не зварить. Домовикус зіпкнув із колін кота і підвівся. «Оце вона зварить», – насуплено зазначив він. «Просто сподівається скористатись родинними зв'язками. Думає, приїхати, вдати ніби страшенно скучила і, приспавши мою пильність, скоїти інтелектуальну крадіжку». О, я добре її знаю». І він видав такий довгий вавилонський чи давньоєгипетський египетський прокльон, що в лабораторії задзеленчали скляні речі, а над підлогою зигзагами промайнули кільканадцять кулястих блискавок. Маоріцо, якому досі не доводилося бачити свого майстра в такому стані, від переляку стрибнув на голову акулячого пудала, що висіло на одній зі стін серед інших трофеїв. Проте ще дужче він перепудився, коли зрозумів, що ворон зробив те саме. Опинившись на голові злощасної рибини, мала не в обіймах одне одного, вони тут таки сердито відвернулись у протилежні боки. Тим часом таємний радник обмацував свій стіл тримтячими руками, розкидав папери і репетував. «Кислотний дощ її поливай! Ця відьма хоче поцупити мої безцінні розрахунки, ці до останньої цифри. Вона впевнена, що задарма отримає результати моїх досліджень. Адзузьки, не дозволю. Сховаюся в люсі». Він найнадійніше захищений від усілякої магії, а отже там моїх паперів не знайде ні вона, ні будь-хто інший. Жодна формула не потрапить до її жадібних лаписьок. Він уже зібрався був вийти з кімнати, та враз став як стій і обвів лабораторію несамовитими очима. «Аоріціо, пестицидів тобі під хвіст, де ти?» «Тут, маестро», – нявкнув кіт із вершечка акулячої голови. «Слухай уважно, доки мене тут не буде». Ти маєш охороняти цього нахабного ворона. Зрозуміло? Ти байму закортіло пхати свого носа до чужого опроса. Себто то до справ, які геть його не стосуються. Злодюга. Негайно ув'язни його у своїй кімнаті, тільки не забудь забарикадувати двері. І в жодному разі не довіряй йому. не погоджуйся на перемовини, не реагуй на спроби втертися в довіру. І не здумай знову закуняти. Вся відповідальність лежить на тобі. Потім він здимів, змахнувши крилами отруйно зеленого халата. 15 хвилин на сьому. Ворон і кіт продовжували сидіти навпроти одне одного. Ворон витріщався на кота, кіт на ворона. «Ну?» – нарешті не витримав Якоб. «Що ну?» – прошепів Мауріццо. «Нічого». Ворон знову підморгнув. «Ти й досі не второпав, колего». Мауріццо геть збився з пантелику, Проте, не бажаючи в цьому зізнаватися, грізно нявкнув. «Столи свого великого цьоба. Нам не можна розмовляти. Це наказ з Його тут уже немає», – каркнув Якоб. «Тож ніхто не завадить нам погомоніти, колего». «Мені наказано класти край кожній твоїй спробі втертися в довіру», – суворо зауважив Маоріццо. «Тож навіть не намагайся підлищуватися до мене. Ти не віглас, і тобі не до снаги ходити пишно. Ти мені не подобаєшся». «Тьо, ото вина. Та я нікому не подобаюся. глузливо класнув дзьобом Якоб. Отже, ми мусимо йти до твоєї кімнати. Удвох. Такий наказ». «Цить!» – гримнув на нього котик і вигнув спину. «Ходімо. Стрибаю додолу, тільки не здумаю тікти. І поквапся». Глипнувши на Мауріццо, Якоб Кракель похитав головою і запитав. «Ти справді такий дорисвід? Чи просто прикидаєшся?» Мауріццо розгубився. «Як тут поводитися?» Відколи вони з вороном лишилися сам на сам, той буцімто став більшим, а дзьоб у нього ще дуще загострився і набув страхітливо небезпечного вигляду. Мимоволі зіщулившись, кіт вигнув спину неймовірно крутою дугою і настовбурчив вуса. От такого видовища вбідолашного Якоба серце підскочило аж до горла, і він слухняно злетів на підлогу. Ошелешений власною сміливістю, кіт і собі стрибнув. «Ти не чіпаєш мене, а я не чіпаю тебе. Домовилися?» З осторогою каркнув Якоб, прикривши голову крилом. Така його поведінка змусила Маурійсо відчути себе справжнісіньким героєм. «Вперед, пташко!» – наказав він, злегка підштовхуючи ворона. "Раз, гаразд!», гаразд – невдоволено пробуркотів бранець. «Ох, краще б я лишився у гніздечко зі своєю Кларою!» «Що за Клара?» – «Моя бідолашна дружинонька!» – зіткнув Якоб. Він рушив вперед, обережно переступаючи своїми тонкими ніжками, а на зерсі за ним потім чекував кіт. Коли вони опинились у нескінченному темному коридорі з лісканими слойками, Мауріццо поцікавився. «А чому це ти називав мене колегою?» «От світла голова, бо ми і є колеги, принаймні були ними кілька хвилин тому». «Кіт і птах аж ніяк не можуть бути колегами», – закупили в губу Мауріццо. «Не вигадуй, вороне». Природа задумала так, щоби коти із птахами ворогували. А вже ж, ти маєш рацію. Отім, все правило діє виключно в природних умовах. Натомість опинившись у неприродних умовах, усі тварини стають колегами. Гей, повтори, наказав кіт, щось я не допетрав. Висловлюйся ясніше. Як опригальмував, обернувся і блимнув на кота з зимоком. Ти перебуваєш тут, як таємний агент і спостерігаєш за своїм маестро. Так чи ні? Ага, – остовпів Мауріцю. А хіба ти також за ним шпигуєш? Навіщо Висока Рада відрядила сюди ще одного агента? Якобові увірвався терпець. Та не сюди, дурню. Поворошимісками. Я шпигую за Мадам Відьмою, а ти за Мосьє Чарівником. Ну, второпав. Мауріцю аж присів от здивування. Та невже? А то ж, «Це така сама правда, як і те, що я не вдахав!» – зіткнув ворон. «Ти не проти, якщо я трохи почухаюсь?» – усе тіло свербить. «Будь ласка!» – шляхетно махнув лапкою кіт. «Ми ж колеги!» 20 ХВИЛИН ПО ШОСТІЙ Допоки гість шкребав пазурами довбешку, Мауріціо сидів, елегантно обгорнувшись хвостиком. Несподівано старий ворон видався йому напрочуд приємним. – Чому же ти зразу не сказав? – Тобто, – обурився Якоб. – Хіба ти не помітив, як завзято я тобі під моргою? – О, воно ну що! А чому було не сказати відверто? – Тепер настала Якобова черга дивуватися. – Відверто? Щоби твій господар усе почув? Ти з з'їхав? Та він все знає, «Ага?» – запанікував птах. Він тебе мордував? Ні, відмахнувся Мауріццо. Я сам йому розповів. Ворон завмер із роззявленим дзьобом і лише за кілька хвилин, трохи оговтавшись, озвався. Щось я не дочуваю останнім часом. Ну ж бо, повтори. Я змушений був це зробити, серйозно зазначив Мауріццо. Брехати йому було б негідництво. Я довгий час спостерігав за ним і з'ясував, що це шляхетна людина, котра беззаперечно заслуговує на нашу довіру. Ну, хоча сьогодні, мушу визнати, маєстро поводився дуже дивно, доти він ставився до мене як до принца. Хіба це не доказ його безмежної доброти і поваги до тварин? Якоб з пантелищуно втупився в нього. Чорти б тебе вхопили. Невже кіт може бути таким дурним? Ну і інколи два чи три коти збираються до купи і дуріють, буває. Але поодинці. Ти все зіпсував, мій хлопчику. Тепер на тварин чекає не просто поганий кінець, а жахливий. Я так і знав. Я від початку перечував, що так і буде. Та як ти можеш казати таке про мого маестро? Ображено нявкнув кіт. Ти з ним навіть не знайомий. Зазвичай він поведеться зовсім не так, як сьогодні. Гей, він тебе просто підкупив. спересердя ворон тюкнув дзьобом підлогу. Дивись, яким гладким ти став. «Доведи!» – сердито зашепів Мауріціо. «Чому ти вважаєш нібито обізнаний краще за мене?» «Чи тобі повилазило? озирнися. Це що таке, як гадаєш?» І він махнув крилом у бік численних скляних слоїків. «Це приймальний пункт», – упевнено відповів Мауріціо. «Маестро сам казав. Він намагається вилікувати бідолашних ельфів та гномів. Тобі й самому це відомо?» «Що відомо?» Хочеш, я скажу тобі, що це? Це в'язниця. Камера тортур. Твій добренький маестро насправді є одним із найнебезпечніших щаклунів у світі. А ти, дурнику, йому повірив. Тьфу, захисник тварин. знаєш, що він може наробити. Отруїти повітря та воду. Вбити людей тварин. Знищити ліси й поля. Злодюга твій маестро. От він хто. Від обурення Мауріціо аж дух забрало. Забери свої слова назад на клепнику, бо бо він наїжачився так, що став удвічі більшим. «Не дозволю тобі ображати цю святу людину. Проси вибачення, гайворення, інакше я тебе хутко навчу поважати інших». «Тільки спробуй», – закаркав у край розгніваний Якоб. «Ти не здара, Тобі тільки клубочком на канапі гратися, та й по всьому. Тримайся від мене подалі, мішок із ковбасою, бо запакую тебе в коробку і мамці відійшлю». Баньки Мауріціо загрозливо спалахнули. — Я нащадок стародавнього неаполітанського лицарського роду, що ведеться від доби Нявдеріха Великого. І я нікому не дозволю ображати своїх родичів, тим паче такому шахраєві, як ти. Кар, — Кар-кар-кар! — розраготався Яков. — Лейбонь твої прачури забрали весь розум собі, не лишивши останньому нащадкові ані краплини. Мауріціо вистромив пазурі. Чи усвідомлюєш ти, набита пір'ям подушка, з ким розмовляєш? Ти в достойній честі розмовляти з великим митцем. Поки я не втратив голос, от моїх пісень танули найхолодніші серця. Ну, в це я можу повірити. Крихітний співачок із крихітним мозком. І припинедутися, не вдавай себе на бряклий йоржик для миття пляшок. Неосвічений селюк, презирливо просичав Маоріцо. Ти нічого не тямиш у мистецтві. Нахапався в себе на задвірках усіляких дурних словечок і пнешся з ними до вищого світу. А ти губу не закопилюй. Я маю дзьоба, а ти ні. Нікчемний котячий барончик. Чхав я на тебе. Аж раптом сталося дещо геть несподіване. Не усвідомлюючи власних дій, кіт і птах щіпились у клубок і покотилися вздовж коридору. Кіт кусався і дрепався, ворон бив дзьобом і шкребав пазурами. Навколо літали шерсть і пір'я. Та оскільки сили і вага суперників були більш-менш рівними, нікому не вдавалося здобути перемогу. Щоправда, інколи хтось із них кидався на навтьоки, проте інший швиденько наздоганяв його, і знову долівкою котився клубок. Отак, мимоволі, вони й повернулися до лабораторії. Якоб боляче вчепився у хвіст Мауріцу, а той спритно вивернувся і лапою притиснув ворона до підлоги, ледь не перекривши йому дихання. «Давайся! – прокрепив кіт. – Інакше помреш!» «Сам здавайся!» – хрипко каркнув Якоб. «Інакше відщіпну тобі хвоста!» Тієї таки миті вони одночасно відпустили один одного і, відсапуючись, сіли носом до носа. За мить кіт заходився вилизувати свого хвоста. Колись елегантний, тепер він нагадував блискавку, якою її малюють маленькі діти. Котові до сліз було його шкода. Між тим ворон меланхолійно роздивлявся своє пір'я, безладно розкидане на підлозі, і подумки прощався з ним назавжди. Як зазвичай трапляється після запеклих бійок, обидва відчували себе готовими до перемир'я. Якоб думав, що не варто було так грубо поводитися з котом, а Маурісу шкодував через те, що так нещадно поскуп бідолашного птаха. «Вибач мені, будь ласка», – нявкнув кіт. «І ти вибачай», – каркнув ворон. «Знаєш?» – трохи згодом промовив кіт, і голос у нього затремтів. «Я просто вірений йому в те, що ти розповів». Хіба можна з повагою ставитися до такого митця, як я, і водночас бути злодієм? Хіба так буває? — На жаль, буває, — зітхнув Якоб. — Ласе, саме тому він не поводився з тобою так чимно, аби приспати твою пильність, обдурити. Моя господиня, тиранія, також вдалася до такого трюку. Але мене не проведеш. Я нібито повірив їй, а сам спостерігав, сам її надурив. І він зловтішно розриготався. Я багато дізнався про цю сімейку, особливо про твого любого майстра. До речі, де він? Обидва нашорушили вуха, проте в будинку панувала тиша. Тільки завірюха тужливо скиглила за вікнами.